Aquest és el penúltim àudio d'aquest entrenament de 6 setmanes? Desistió de, de l'estrcia i del benestar emocional. Avui et recomano una cosa molt senzilla, però que moltes línies de treball interior la utilitzen com la més fonamental per canviar per créixer, per canviar l'interior, per arribar a la pau profunda. Atano-nos simplement que t' observis, que observis les teves veus i no lluïdis amb elles que observis i, sense identificar-te amb elles, simplement la somriguis i diguis, sé que esteu aquí, estic disposat a que vosaltres estigueu aquí, però actuïs a partir dels teus valors, sense exigir-te tenir èxit, perquè l'èxit no depèn de tu. I si et n'en surts, fantàstic, i si no te n'en ho tornes a fer. Aquí el fonamental és renunciar a la lluita, perquè quan jo renuncio a la lluita i abraço tot el que m'està passant, aquella pau que jo estava cercant ja és dins meu, ja està al meu interior, ja és un fet. Estic intentant resumir en un únic àudio el que hem fet en totes aquestes setmanes. La feina que hem fet era ben senzilla, i jo crec que l'he resumida ara. Observar, sense judici, sense lluitar, i actuar en la nostra realitat, des dels nostres valors, sense la necessitat de tenir èxit. I si cal, en algun moment, paro un moment i respiro profundament, una estona, respiro, respiro, respiro. I ja està. I ja està. Sé que és un resum d'aquest curs molt curt, però si te n'adones, jo crec que és un resum bastant encertat. La feina d'avui és aquesta, observar-te. Ba no, no, no, no no, no t'estic enganyat. No és aquesta, la feina d'avui. Això que t'acabo de dir, de observar, no barallar, acceptar que les veus estan aquí i actuar, mogut per valors però sense necessitat de tenir èxit, és la feina d'avui i de demà i de mà passat i de l'altre i de l'altre. Jo sé que si repeteixes aquest entrenament un o dos o tres cops, la segona o la tercera o la quarta vegada que ho sentis diràs era tan evident, era tan lògic, era tan simple. Ara potser et sembla difícil, potser no, no ho sé. Però aquesta és la proposta que et faig, ben senzilla. No lluitis contra les teves veus. Diga'ls si teniu dret a estar aquí, estic disposat a viure això, però jo actuaré. Actuaré moguda, mogut pels meus valors, el marge de que tingui èxit o no, perquè l'èxit no depèn de mi, però intentar-ho sí. I si fracasso no em maltractaré. I amb això hauràs fet una feina bestial. Bestial. Bé, bueno, ara et deixo ja, ja sé que aquest és... Voy prometre que hi haurien dos àudios més, dos àudios curts. Aquest el deixo. I d'aquí un moment... I, i, i, i, I demà... D'aquí un moment anava a dir, però no. Demà... Demà t'enviaré l'últim. L'últim àudio. I amb això haurem tancat tendrament està aquest entrenament de 6 setmanes, de gestió de les i del benestar emocional. També un pató, un pató molt molt molt gran.